Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahillahi ala ihsani wasyukuru lahu wa imtinani wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'dhiman wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah pada malam hari ini kita sama-sama belajar tentang tafsir dari surat Al-Fajr Surat Al-Fajr adalah surat Yang sering dibaca oleh Para imam Dan Alhamdulillah banyak di antara kita yang sudah Menghafal surat ini Surat yang agung, yang mengandung Banyak faedah Sebagaimana dijabarkan oleh Para ahli tafsir Surat Al-Fajr ya, Disebutkan dalam hadis Yang diriwayatkan oleh imam Nasai Ya Bahwasanya kisah tentang Mu'adh bin Jabal radhiyallahu taalaanhu yang beliau Salat isya bersama Nabi saw. Setelah itu beliau pulang ke kampung beliau, kemudian mengimami Salat isya bersama orang-orang di kampung beliau. Namun Mu'adh bin Jabal radhiyallahu taalaanhu mengimami mereka dalam dengan membaca surat Al-Baqarah. Sampai akhirnya salah seorang dari makmum keluar. Kemudian solat sendiri. Akhirnya hal ini diberi, diberitahukan kepada Mu'az bin Jabal dan Mu'az bin Jabal pun marah dan mengatakan, nafakar rajul, si Fulan telah melakukan kemunafikan. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi saw. Maka Nabi saw pun marah dan memanggil Mu'az dan Nabi saw berkata, afatannun anta ya Mu'az, apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'az? Aina anta min Subbihisma rabbikal al a'la wal laili idza yaghsha wal fajar maka nabi sallallahu alaihi wasallam wahai muadz kenapa kau tidak membacakan bagi mereka surat subbihisma rabbikal al a'la kenapa kau tidak membacakan surat wal laili idza yaghsha kenapa kau tidak membacakan surat al fajr oleh karenanya surat al fajr adalah surat yang pas untuk dibaca dalam solat isya ya barang siapa yang Tatkala Imam baca surat Isya, membaca surat Al-Fajr Dia masih kelamaan Berarti dia enggak beres Karena ini sudah keringanan Keringanan yang diberikan oleh Nabi SAW Karena Mu'ad bin Jabal membaca surat Al-Baqarah Kepanjangan, maka Nabi suruh dia membaca Di antaranya surat apa? Al-Fajr Ini di antara hadis yang menyebutkan Tentang surat Al-Fajr Dan saya tidak tahu secara khusus ada hadis Yang sahih yang menunjukkan akan Keutamaan surat Al-Fajr Kecuali hadis yang tadi saya isyaratkan al uh, Surat Al-Fajr adalah surat Makkiyah. Surat Makkiyah artinya diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke kota Madinah. Oleh karenanya Khitab ditujukan kepada orang-orang kafir, orang-orang kafir korea uh, Ishmaelah yang mereka saat kali itu dalam keadaan sombong dan angkuh, merasa diri mereka kaya dan hebat dan merasa diri mereka uh, apa namanya memiliki kekuasaan dan mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Oleh karenanya Allah turunkan surat Al-Fajr untuk memberi tahdid, memberi peringatan, memberi ancaman kepada mereka bahwasanya wahai antum orang-orang kafir Quraisy, jangan kalian berbangga dengan kekuatan kalian, dengan harta kalian, dengan kekayaan kalian, dengan dengan kehebatan kalian, kalian suatu saat akan dibinasakan sebagaimana umat-umat terdahulu yang lebih hebat dari kalian pernah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Allah nanti sebutkan tentang kaum 'ad ...kaum samud dan Fir'aun yang Allah binasakan mereka. Allah mengancam mereka dengan siksaan dunia maupun siksaan akhirat. Kita mulai surat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman wal fajar. Di sini Allah bersumpah dengan fajar. Dan Allah berhak bersumpah dengan apa saja yang Allah kehendaki... ...di antara makhluk-makhluk Allah. Apakah Allah bersumpah dengan waktu... Apakah Allah bersumpah dengan tempat? Apakah Allah bersumpah dengan benda? terserah Allah Subhanahu wa taala adapun makhluk dilarang untuk bersumpah dengan makhluk yang lainnya. Makhluk hanya boleh bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal fajar kenapa Allah bersumpah dengan al-fajr? Kata para ulama karena al-fajr adalah awal waktu orang beraktivitas setelah beristirahat yang panjang di malam hari, kemudian muncullah cahaya di awal hari yang dikenal dengan al-fajr. Dan ini merupakan kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia. Ada yang mengatakan bahwasanya Allah bersumpah dengan al-fajr, artinya wasolatil al fajr, demi solat al-fajr. Sebenarnya maksud Allah dengan al-fajr adalah demi solat subuh. Bukan subuhnya, tetapi demi solat subuh. Karena solat subuh adalah solat yang sangat agung. Oleh karenanya Nabi SAW bersabda, Man sallal fajr fi jama'ah, fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang solat subuh berjama'ah, maka dia di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man sholla al-bardain yadkhulul jannah." Barang siapa yang salat dua dingin, maka dia akan masuk surga. Al-bardan maksudnya adalah al-fajr wal 'asr karena al-fajr adalah awal hari yang masih terasa dingin dan salat al-'asr adalah awal hilangnya panasnya terik matahari menuju ke arah yang dingin. Ini sebagaimana mengatakan yang dimaksud dengan al-fajr adalah wa salatil fajr. Intinya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan al-fajr Kemudian Allah bersumpah dengan berikutnya, walayalin ashar demi sepuluh malam, demi sepuluh malam. Ini pun ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Habib ibnu Khefirahimahullah. Tetapi kebanyakan salaf, jumhur salaf, menafsirkan walayalin ashar adalah dengan sepuluh malam atau sepuluh hari di awal bulan Zulhijjah, di awal bulan Zulhijjah. Sebagian ulama menyatakan sepuluh hari. Artinya 10, 10 malam artinya 10 hari di awal bulan Muharram. Dan sebagian ulama menyatakan walayalin ashar, artinya 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. 10 malam terakhir di bulan Ramadhan. Namun pendapat yang dikuatkan oleh al Hafiz Ibn Kathir adalah pendapat Jumhur Salaf. Bahawasanya yang dimaksud dengan 10 malam di sini adalah 10 malam uh, 10 malam uh, di awal hari atau 10 hari di awal bulan Dhul Hijjah. Karena di awal bulan Dhul Hijjah. Malam-malamnya juga mulia, demikian juga siang-siangnya mulia. Dan orang Arab sering mengatakan malam maksudnya adalah siang dan malamnya, siang dan malamnya. Adapun kalau ditafsirkan dengan sepuluh malam terakhir di bulan Ramadhan, ya karena dalam sepuluh malam tersebut ada lelaiul qadar. Namun ini pendapat yang kurang kuat ya, karena kita katakan tadi surat ini adalah surat makiah, diturunkan, kitabnya tertujukan kepada orang-orang kafir Quraisy. Yang mereka ya, tidak mengenal tatkala itu Tentang keutamaan bulan Ramadhan Yang mereka kenal adalah 10 hari pertama di bulan Dhul Hijjah, karena mereka juga melaksanakan haji Mereka mengerti akan Keutamaan apa? 10 hari Awal bulan Dhul Hijjah. Dan ini memperingatkan kita bahwasannya ya, Yang mulia bukan cuma 10 malam bulan 10 malam terakhir di bulan Ramadhan Kalau kemuliaan 10 malam Terakhir di bulan Ramadhan Banyak diketahui oleh kaum muslimin tetapi kemuliaan 10 hari pertama di bulan Dhuhr hijjah banyak dilelehkan oleh kaum Muslimin, terutama orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji. Padahal dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayam al-amal salihu fi hina habu ilallah min hadal ashar". Tidak ada hari-hari yang beramal soleh pada hari-hari tersebut lebih dicintai oleh Allah selain dari 10 hari sepuluh hari ini, yaitu 10 hari pertama di bulan Dhuhr hijjah. Maka para sahabat bertanya, walajihad bisa bilillah. Apakah lebih dicintai amalan saleh di 10 hari tersebut daripada jihad bisa Kata Nabi, walajihad bisa bilillah. Bahkan lebih dicintai daripada jihad bisa bilillah. Illa rojul an kara jabimalihu anfsihi wa walam yarj mindali kabi syaih. Kecuali seorang keluar berjihad dengan membawa jiwanya, kemudian membawa hartanya, kemudian dia balik tidak membawa sesuatu pun dari jiwa dan hartanya. Artinya dia berjihad, kemudian dia meninggal dunia. Kemudian hartanya dirampas. Bukan cuma dia meninggal dunia. Harta yang dia bawa seluruhnya, alat peperangannya, kudanya semua dirampas. Maka orang yang seperti ini baru bisa seimbang dengan orang yang beramal soleh. Di 10 hari pertama bulan Dhul Hijjah. Oleh karenanya kita saling mengingatkan. Terkala tiba 10 hari bulan Dhul Hijjah. Bahwa kita banyak beramal soleh di, bulan, di awal bulan tersebut. Apakah dengan sodapa, apakah dengan berpuasa, apakah dengan membaca Al-Quran, apakah dengan solat malam. Karena amal soleh pada hari-hari tersebut. Sangat dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini pendapat jumhur salaf. Yang dimaksud dengan walayalin ashar. Adalah sepuluh hari awal di bulan Zulhijjah. Kemudian Allah bersumpah lagi. Was syafa'i wal watar. Sumpah yang ketiga Allah mengatakan demi yang genap. Dan yang keempat wal watar. Demi yang ganjil. Adapun yang genap dan ganjil ini. Apa yang dimaksud dengan yang genap. Dan apa yang dimaksud dengan yang ganjil. Maka banyak sekali per perkataan para ulama. Sampai-sampai. Apa Abu Hayyan menyebutkan ada 36 pendapat di kalangan ahli tafsir tentang makna wasyaf'i wal watar. Al-Imam Al-Qurtubi kalau tidak salah menyebutkan 18 pendapat tentang wasyaf'i wal watar. Sebagian ulama mengatakan ayat ini umum mencakup semua yang genap dan semua yang ganjil. ganjir. Wallah Alhamdulillah. Ini ada khilaf di antara para kalangan ulama' tentang wal watar Demi yang genap dan demi yang ganjil Akan tapi sebagaimana sering kita katakan Asal dalam khilaf Para ulama' para ahli tafsir Dalam kitab-kitab tafsir mereka Adalah khilaf tanawuk bukan khilaf tadat Artinya apa-apa yang mereka khilafkan Itu hanyalah sebagian dari Zikrul Amfilah Mereka menyebutkan contoh-contoh ya. Berbeda dengan khilaf yang ada dalam buku-buku fikih Kebanyakannya adalah pertentangan Khilaf tadat yang satu mengatakan haram, yang satu mengatakan halal, yang satu mengatakan sunnah, yang satu mengatakan bid'ah. Tetapi kalau hilaf dalam buku tafsir kebanyakan satunya mencotakkan ini, satunya mencotakkan yang A, satunya mencotakkan B, satunya mencotakkan C. Contohnya washafeew al watar. Sebahagian salaf mengatakan washafeew al watar berkaitan dengan solat. Demi yang genap, artinya demi solat solat yang genap seperti solat isya, solat subuh dan solat zuhur solat asar. Al watar adalah solat maghrib karena dia ganjil. Ada sebagian salah mengatakan wasyafa' walwatur berkaitan dengan haji. Wasyafa' demi genap artinya yaumun nahar karena jatuh pada tanggal 10. Walwatur artinya yaum Arafah karena jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah. Ini diantara khilaf diantara para ulama. Yeah. Dan ada yang mengatakan wasyafa' walwatur. Wasyafa' artinya demi makhluk yang yang genap. Walwatur artinya demi Allah karena Allah satu-satunya yang ganjil. Wahmin kuli syiin khalaqana zaujiinilah Allahumma tazakkarun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dan segala sesuatu kami ciptakan genap agar mereka ingat akan keagungan Allah, agar mereka ingat bahwasanya Allah satu-satunya yang Maha Esa. Selain Allah semuanya genap. Allah ciptakan berpasang-pasangan. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada jantan, ada betina. Ada atas, ada bawah. Ada kanan, ada kiri. Ada depan, ada belakang. Ada positif, ada negatif. Semuanya berpasang-pasangan. Cuma Allah yang Maha Esa, Wal Water dan Allah Witrun Yuhibul Witr. Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ganjil. Ini pendapat yang kuat juga, didukung oleh firman Allah, Wa min kulli Shayin khalaqana zaujaini dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Yang tidak berpasangan hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala, Kulhuw Allahu Ahad Allahu Samad. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, Wal Layli Idayasar, sumpah yang kelima, demi malam. Tatkala yasr yaser dalam bahasa Arab bisa artinya azbar, bisa artinya akbal, bisa artinya demi malam yang berlalu dan bisa artinya demi malam yang datang. Sama seperti firman Allah, walaili ida asas, asas as, dalam bahasa Arab bisa artinya ajbar atau akbal, datang ataupun pergi. Dalam terjemahan Al-Quran kita diartikan dan demi malam bila berlalu, artinya diartikan walaili ida azbar, tatkala malam telah berlalu. Namun sebagi Allah mengatakan tidak. Kalau malam telah berlalu, berarti datang fajar, dia atau tidak? Kalau malam telah berlalu, berarti datang apa? Fajar. Dan Allah telah bersumpah dengan demi fajar di awal surat, berarti yang sekarang tak malam datang. Karena Allah tidak mengulangi sumpah dengan al fajar. Oleh karenanya sebabnya Allah mengatakan walaili idayasar demi malam tak datang. Dan dalam malam hari ada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa taala. Allah menjadikan manusia beristirahat di malam hari dan Allah menjadikan kaum mukminin mengambil sebagian waktu di malam hari untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala terutama di sepertiga malam yang terakhir. Allah bersumpah dengan ini semua untuk menekankan suatu perkara sebagaimana dijelaskan oleh ahli tafsir bahwasanya Allah ingin menekankan Allah bersumpah wal fajar wal layali ashar washafi wal watr walaili idza idza yasr dan ini diketahui oleh orang-orang kafir Allah ingin menyatakan wahai orang-orang kafir kalian akan binasa Sebagaimana binasanya orang-orang sebelum kalian jika kalian tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana Allah mengatakan, halfi dari kekosamu lidi hijr. Bukankah pada yang demikian itu ada sumpah bagi orang lidi hijr? Hijr artinya akal bagi orang yang memiliki lidi akhlin, bagi orang yang memiliki apa? Akal. Hijr artinya akal, artinya karena disebut hijr akal artinya menghalangi. Akal artinya apa? Menghalangi orang yang memiliki hijr. Dia terhalang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang konyol Kenapa dia punya? Punya akal Disebut iqal Iqal pada onta Kenapa onta di iqal, dipasang iqal ya, Supaya onta tersebut tidak tersesat atau tidak kabur Sehingga dihalangi dengan iqal tersebut Oleh karenanya disebut dengan hijar Ismail Hijar Ismail kata para ulama Karena hijar tersebut berfungsi Untuk menahan orang-orang yang tawaf Supaya tidak melengket kepada Ruknain syamiyayin kerana seorang tak kala tawaf tidak boleh dia masuk dalam hijab Ismail. Ya, dan ini pernah kita jelaskan bahwasanya e, Ka'bah tak dibangun oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka tidak punya uang. Ya mereka bertekad kita harus bangun Ka'bah... Dengan uang yang halal, bukan hasil riba... Bukan hasil zina... Dan bukan hasil kezaliman. Akhirnya uang yang mereka kumpulkan untuk bangun Ka'bah... Cuma mampu bangun separoh. Tidak sesuai dengan kawa'id Ibrahim. Fondasi yang diletakkan oleh Nabi... Ibrahim alaihissalam. Masih kurang sebelah kiri. Oleh karenanya, untuk menutup kekurangan tersebut, mereka buat batu yang namanya Hijr Ismail. Sehingga orang tak kalah tawaf tidak masuk ke tengah, tapi muter Hijr Ismail. Barang siapa yang tawaf masuk di tengah-tengah Hijr Ismail, maka tawafnya tidak sah. Karena dia tidak sempurna mengitari fondasi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disebut dengan Hijr Ismail, karena dia mencegah orang yang tawaf, terhalangi agar tidak masuk melengketkan dirinya dengan apa? Dengan dua sudut yang palsu di sini, ya. yang tidak asli. Yang aslinya masih sebelah sini. Disebut dengan hejar. Artinya Allah mengatakan, halfidali kekosamul hejar. Bukankah dalam sumpah ini ada pelajaran bagi orang yang berakal? Setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala mulai menyebutkan tentang azab yang pernah Allah turunkan kepada umat-umat terdahulu. Kita sebutkan di sini bahwasanya Allah menyebutkan tiga kaum. Kaum yang pertama adalah kaum ad Kaum yang kedua adalah kaum samud. Dan yang kaum ketiga adalah kaum Fir'aun. Adapun kaum Ad dan kaum Samud adalah termasuk dari Al-Arab Al-Ba'idah, Arab-Arab yang sudah punah. Dan orang-orang Arab kafir Quraisy mereka mengetahui tentang sejarah Ad dan Samud. Karena kaum Ad dan kaum Samud adalah orang-orang Arab. Namun sudah punah. Sehingga mereka tahu benar, bahkan seperti Diar Samud masih ada sampai sekarang. Dan namun mereka tahu benar tentang berita kaum Ad, bagaimana hancurnya kaum Ad dan bagaimana kan hancurnya kaum samud mereka mereka ngerti ya kemudian adapun firaun kisah firaun kenapa Allah sebutkan karena kisah firaun adalah kisah yang masyhur kita tahu bahwasanya orang-orang kafir quraish sering berinteraksi dengan orang-orang yahudi dan cerita tentang firaun sering dihikayatkan oleh orang-orang yahudi karena orang-orang yahudi bangga tatkala nabi mereka Musa alaihi diselamatkan oleh Allah dari kejaran tentara firaun Sehingga tiga kaum ini benar-benar diketahui oleh orang-orang kafir Quraisy. Allah tidak menyebutkan kaum-kaum yang lain, tapi Allah menyebutkan kaum Tsamud, kaum Samud dan kaum Firaun. Untuk Allah ingatkan kepada mereka kaum Quraisy bahwasanya ada umat-umat yang lebih hebat dari kalian wahai kaum Quraisy, namun Allah binasakan mereka karena kesombongan mereka. Allah mulai dengan kaum 'Ad. Alam tarau kaifa fa'ala rabbuka bi'ad? Tidakkah kamu memperhatikan? bagaimana Tuhanmu Rabbmu berbuat terhadap kaum 'ad Iram dzatil 'imad penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi allati lam yukhlaq mithluha bilad yang belum pernah dibangun sesuatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain Alam tarakaifa fa'ala rabbuka bi'ad Kaum 'ad adalah kaum yang sangat kuat oleh karenanya Allah utus kepada mereka namun mereka melakukan kesyirikan dan Allah utus kepada mereka Nabi Hud Nabi Hud, Wa ila adin akhahum hudan, Kala ya qawmi'budullaha, Malakum min ilahin ghairuh. Kepada kaum ad, kami utus saudara mereka, Nabi Hud. Dan Nabi Hud berkata, Wahai kaumku, ya hendaknya kalian menyembah Allah saja. Jangan, dan jangan sembah yang lainnya. Dan Nabi Hud mengingatkan, Atas keistimewaan tubuh mereka yang hebat. Kata Nabi Hud, Wazkuru idh ja'alakum khulafaa, Min ba'di qawmi nuhin, Wazadakum fil khalki bastah. Dan ingatlah kalian, Wahai kaum Hud, Bukankah Allah telah menjadikan kalian berkuasa setelah kaumnya Nabi Nuh dan Allah berikan kekuatan tubuh pada pada diri kalian? Harusnya kekuatan tersebut, anugerah tersebut menjadikan kalian bersyukur kepada Allah tidak berbuat kesyirikan. Namun mereka justru melakukan kesyirikan. Kekuatan tubuh yang mereka miliki menjadikan mereka sombong. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa amma Adul fastakbaru fil ardi bighairi al haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah" Adapun kaum Ad, maka mereka angkuh dan sombong di atas muka bumi dan mereka tidak berhak untuk sombong. Dan mereka berkata, "Man asyaddu minna quwwah?" Siapa di antara ka siapa yang lebih kuat daripada kami? Allah membantah, "Awalam yarawu Allahlazi khalaqahum Apakah mereka tidak melihat bahwasanya yang menciptakan mereka yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala lebih kuat dari mereka? Yang menciptakan lebih kuat. Yang menciptakan lebih kuat daripada Kaum-kaum Ad Sehingga banyak cerita-cerita Dari Israeliat dan yang lainnya Yang berlebih-lebihan tentang kaum Ad Bahkan sebagian alih tafsir menyebutkan Kaum Ad ini orang yang paling tinggi Di antara mereka tingginya 700 hasta 700 hasta itu berapa meter? Satu hasta Kira-kira setengah meter Kalau 700 hasta, hasta berarti 350 meter Tawil, tinggi sekali yang paling pendek diantara mereka Tingginya 300 hasta 150 meter Ini hurufat tidak benar Dibantah oleh Hafiz Ibn Kathir Rahimahullah Ada riwayat yang mengatakan Kalau seorang dari kaum Ad ngamuk Sama kaum yang lain Dia tinggal bawa batu satu kali lempar ke kampungnya Mampus semuanya sekali mati semua. Ini tidak benar Meskipun Allah menyebutkan tubuh mereka yang kuat Dan mereka, memang mereka tinggi-tinggi Nanti akan kita sebutkan Tubuh mereka tinggi dan kuat dan gagah akan tetapi tinggi mereka tidak sampai demikian. Dalilnya dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan, Kullun man ya dikhulul jannah, Ya ala surati Adam. Seluruh yang masuk surga, Bentuknya seperti Nabi, Nabi Adam. Tuluhu situna zira'an. Tingginya berapa? 60 hasta. 60 hasta kira-kira 30 meter. Kemudian kata Nabi SAW, Falam yazadil khalqu, Yang kusu ba'dahu hatta al'an. Setelah itu, Manusia semakin memendek, mengkerdil, mengkerdil sejak Nabi Adam sampai sekarang, sampai jadi seperti antum seperti ini. Dulu Nabi Adam malayi salam 60 berapa? 30 meter. Kemudian kecil, mengecil, mengecil, mengecil, yang seperti kita sekarang. Oleh karenanya tidak ada yang lebih tinggi daripada Nabi Adam malayi salam. Oleh karenanya dan kita yakin kaum Ad adalah keturunan Nabi Adam malayi salam. Bagaimana tinggi mereka kemudian 700? apa namanya? atau 350 meter sementara Nabi Adam cuma 60 hasta. Karena kesombongan mereka, maka Allah hancurkan mereka. Kata Allah, "Iramadatil Iman. Tidakkah kalian melihat bagaimana Allah menghancurkan kaum 'Ad? Iramadatil Iman." Iram di sini ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan Iram adalah nama kota yang dihuni oleh kaum 'Ad. Dan kota tersebut kota yang menakjubkan, kata sebagian orang. Ya. Sampai disebutkan hikayat-hikayat makzubat. Hikayat-hikayat dusa bahwasannya kota mereka terdiri atas emas dan perak. Jembatannya terbuat dari emas. Namun kata Al-Hafiz Ibn Kathir Rahimahullah ini semua tidak benar. Ya. Tidak benar. Iram adalah pendapat yang kedua di kalangan ahli tafsir. Dan ini kalau tidak salah dipilih oleh Al-Hafiz Ibn Kathir. Iram adalah nama kakeknya kaum Ad. Jadi kaum Ad, bapak mereka adalah Ad bin Iram bin Uwas bin Sam bin Nuh. Siapa namanya? Ad bin Hiram bin Uwas bin Sam bin Nuh. Jadi Nuh punya anak siapa? Sam. Sam punya anak Uwas. Uwas punya anak Hiram. Hiram punya anak Ad. Kaum Ad anak-anaknya Ad ini. Jadi mereka generasi ke-6 setelah Nabi Nabi Nuh alaihi Makanya uh, Nabi Hud ketika mengingatkan mereka Nabi Hud mengatakan wa zkuru idza'a lakum khulafa'a min ba'di qaum jadi nabi nuuh masih dekat dengan mereka masih dekat dengan ingatlah tatkala Allah menjadikan kalian penguasa-penguasa setelah kaum nuuh menunjukkan kaum nuuh dekat dengan dengan mereka kata Allah irama zatil iman yang memiliki tiang-tiang Imat, artinya tiang-tiang ada sebagian ulama tafsir mengatakan mereka ini kaum 'ad hidupnya dengan kemah-kemah atau kubah-kubah atau kemah-kemah yang didirikan di atas tiang-tiang. Kita tahu kalau orang ingin bikin kemah, maka dibangun tiang-tiang yang tinggi untuk bangun kemah. Sehingga mereka kaum A tidak pernah menetap, tidak pernah mungkin mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ini pendapat. Namun pendapat ini kurang kuat. Pendapat yang lebih kuat bahwasanya mereka memiliki rumah dengan tiang-tiang yang tinggi. Dan perkataan Allah, imat, tiang yang tinggi menunjukkan tubuh mereka tinggi. Karena rumah mereka tinggi melazimkan mereka juga apa? tinggi dan mereka rumah mereka bukan terbuat dari kemah-kemah, tapi bentuk yang permanen oleh kerana Allah sebutkan tatkala Allah menghancurkan kaum Ad rumah-rumah mereka masih tersisa Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al Ahzab kalau tidak salah kata Allah Subhanahu Wa Taala falamma roa'u aridun mustaqbil auliya tihim qalu hada aridum mumtiruna bal huwa mustajjil tum bihi riham fiha adabun alim Tudamiru kala syaitan bia amli Rabbihha, fa asbahulayyurailla masakinuhum. Tatkala Allah mengirimkan, ya, apa namanya, angin yang akan menghancurkan mereka. Mereka melihat dari jauh angin tersebut gelap seperti awan yang hitam. Kata mereka ini hujan yang akan datang menyirami kami. Kata Allah bal huwa mas takjal itu bukan hujan tetapi itu angin adalah azab yang kalian minta-minta untuk didatangkan azab tersebut fiha 'adabun alim dalam angin tersebut ada azab yang sangat pedih maka kemudian Allah meniupkan angin tersebut 8 malam dan 7 hari kata Allah Subhanahu wa ta'ala fa amma 'adun fa uhliku bit tagiyah sakharaha fa amma adapun kaum 'ad maka dihancurkan dengan angin yang dingin dan bertiup sangat kencang sakharaha sab'alayalin wa thamaniyat ayamin usuma Allah Terbangkan mereka Selama tujuh malam dan delapan hari Allah sebutkan dengan detail Mereka di, dibawa oleh angin tersebut Angin yang sangat kencang tersebut Dingin dan kencang selama tujuh malam dan delapan hari Padahal tubuh mereka kuat Untuk bayangkan bagaimana angin bisa menerbangkan apa? Mereka Saya melihat angin paling kencang saja Tidak bisa menerbangkan kucing Kucing aja tidak bisa terbang Paling kakinya loncat satu Jatuh lagi Jadi Ini angin begitu kuat Sampai tubuh kaum ad yang begitu kuat terbang Bukan terbang sebentar tujuh malam, lapan apa? Lapan hari. Dan tidak berhenti, busuma tidak berhenti. Fatharal kaumafiyah sar'a maka kau akan melihat kaum tersebut meninggal semuanya, tewas semuanya. Ka'annahum aajazuna khilin khawiyah seakan-akan seperti korma-korma yang tumbang. Kata sebagian ulama, mereka diterbangkan oleh Allah sehingga tatkala hari terakhir mereka dijatuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kepala di tanah, kemudian kepala mereka patah. Seperti pohon korma yang sudah tua kemudian apa tumbang. Jadi jatuh begini, perek kemudian apa kepalanya copot, patah sebagaimana pohon korma yang sudah tua kemudian ditumbangkan oleh eh, tertumbangkan. Fatharohullahumimbaqiah. Apa kalian melihat ada yang tersisa? Tidak ada yang tersisa, semuanya tewas. Namun kata Allah Subhanahu Wa Taala, Faasbahulayyura illa masakinum. Jadilah mereka semua tidak ada yang terlihat, semuanya tewas. Illa masakinum, kecuali tempat-tempat tinggal mereka. Artinya apa? Rumah-rumah mereka permanen. Kalau seandainya rumah-rumah mereka terbuat dari kemah, tentunya kemah tersebut akan apa? Hancur pula, Terbang, diterbangkan dengan uh, angin yang sangat kencang tersebut. Ini dalil bahwasanya Irad Iramatil kata Allah Subhanahu wa taala, Iram yang memiliki tiang-tiang yang tinggi, artinya rumah-rumah mereka terbuat dari tiang-tiang yang tinggi. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Allati lam yukhlaq mithlaha fil bilad" Yang tidak pernah diciptakan seperti mereka Artinya kabilah seperti mereka di negeri-negeri Tidak ada Allah tidak pernah menciptakan manusia hebat yang kuat Seperti siapa kaum? Kaum Ad Tubuh kuat Kemudian hebatnya Kuat Terkenal kuat Sehingga mereka sombong dengan mengatakan Man asyaddu minna kuwah Siapa diantara orang yang lebih kuat daripada kita? Ini Cerita ini diketahui oleh orang-orang kaum musyrikin Arab Kaum Quraisy, Wahai kaum Quraisy, Apakah kalian lebih hebat daripada Ad? Jawabannya tentu tidak Kaum ad Allah hancurkan karena mereka musyrikin. Menentang, mendustakan Rasul mereka. Mengingkari hari kebangkitan, Allah hancurkan mereka. Sekarang Allah sebutkan kaum yang kedua, kaum samud yang juga diketahui oleh orang kafir Quraish. وَسَمُودَ الَّذِينَ جَابُ الصَّحْرَ بِالْوَاتِ Dan kaum samud yang mereka memotong ya, batu besar-besar, batu-batu besar di lembah. Kata para ulama, kaum yang pertama kali bisa memotong batu-batu besar kemudian dibawa dari lembah adalah kaum samud. Karena Allah sebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Tatkahiduna min suhulihakusura, wathanhituna jibala buyutan. Mereka membangun istana-istana di tanah yang landai, dan mereka memahat gunung untuk dijadikan apa? Rumah-rumah. Kaum samud adalah kaumnya Nabi Saleh. Wa ilah samudaa hakum sawaleha. Tatkala mereka berbuat kesyirikan. Allah mengutus kepada mereka Nabi Saleh. mendakwakan Tauhid kepada mereka. Namun kaum samud mereka enggan beriman dengan Nabi Saleh Dan mereka mengatakan Wahai Saleh, kalau kau bisa Keluarkan seekor ontah dari batu Yang ciri-ciri ontah tersebut Demikian, demikian, warnanya demikian Dan dia bunting Ontah tersebut dalam keadaan hamil Maka kami akan beriman kepada amu Akhirnya Nabi Saleh tatkala mendengar pernyataan mereka sebagaimana disebutkan oleh hadith tafsir Nabi Saleh alaihissalam kemudian Salat dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah mengeluarkan ontah dari batu Karena memang tempat mereka itu kalau ontem pergi sekarang di daerah Al-Ula memang Sekarang masih ada tempat-tempat mereka Isinya reliefnya adalah Bebatuan-bebatuan dan bebatuan yang sangat indah-indah ya. Di antara relief bebatuan Sampai saya lihat beberapa turis datang ke sana Karena melihat relief bebatuan yang indah Yang ada di kota Al-Ula ya. Sangat indah, seakan-akan kerang-kerang Yang ada di lautan tetapi dia berada di atas Permukaan bumi, indah ya. Dan banyak batu-batu Akhirnya keluarlah ontem tersebut Dari batu pecah keluarlah Unta sebagaimana yang dikehendaki oleh mereka. Tatkala onta tersebut keluar, akhirnya sebagian kaum samud beriman kepada Nabi Saleh. Namun kebanyakan mereka adalah orang-orang lemah, orang-orang miskin. Adapun orang-orang yang kaya, tidak beriman kepada Nabi Saleh alaihi sallam. Akhirnya Nabi Saleh mengatakan, Laha syirbun walakum syirbu yaumim ma'lum. Ada peraturan tentang ini. Fadaruha ta'kul fil ardi wala tamassuha bisu'in faya'hudhakum adabun qarih. Kata Nabi Saleh, biarkan onta ini makan sepuasnya di atas muka bumi. Dan jangan kalian sama sekali sentuh membuat keburukan kepada onta tersebut. Maka akan datang kepada kalian adab yang dekat. Disegerakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya, ada sumur di situ. Yang katanya sumurnya masih ada sampai sekarang. Di daerah al ula Datanglah onta Nabi Saleh minum dari sumur tersebut. Sehari tidak ada yang boleh minum di sumur tersebut kecuali onta. Awal-awal mereka sad, sad, apa, sabar Dengan kondisi tersebut Hari berikutnya, ontanya Nabi Soleh mengeluarkan Susu yang sangat manis Yang sangat segar dan mencukupi penduduk kaum samud Ini kan nikmat ini Daripada minum air tawar, minum apa air? Susu, dari satu ekor ontah cukup Untuk satu kampung Berjalan, berhari-hari berjalan Lama-lama mereka jengkel Masa kita dikala-kalain sama ontah Tidak boleh minum apa? Dari sumur mereka tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kelimatan. Dan mereka benar-benar angkuh dan sombong. Fa'atau an amri rabbihim. Benar-benar sombong. Kenapa? Sudah dikasih mu'jizat. Ontah keluar dari batu. Ontahnya yang berikan mereka anugerah berupa susu yang segar dan susu yang enak. Akhirnya mereka jengkel dengan Nabi Saleh. Maka mereka bertekad untuk membunuh apa? Ontah Nabi Saleh. Bersepakatlah mereka rapat. Untuk membunuh ontah Nabi Saleh. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Idhim ba'atha. Asqah ha. akhirnya salah seorang dari mereka yang paling celaka di antara mereka ketika Allah mengatakan asqah yang paling celaka di antara mereka artinya semuanya celaka memang yang bunuh unta Nabi Saleh satu orang semua seluruh ahli tafsir menyebutkan namanya adalah Qudar bin Saleh namanya Qudar bin Saleh ini dialah yang langsung membunuh unta Nabi Saleh namun kenapa azab datang menimpa mereka seluruhnya karena meskipun dia yang melakukan tapi dengan kesepakatan bersama kaum samud Maka semuanya celaka namun yang paling celaka yang membunuh langsung unta Nabi Nabi Saleh Fa maka mereka pun bunuh unta Nabi Saleh Maka apa kata Nabi Saleh kama ka u fi darikum salatsa Silakan kalian bersenang-senang di rumah-rumah kalian selama 3 hari zalika wa'dun ghairu makdzub Akan datang hukuman Allah akan datang dan tidak dusta ini benar akan datang Akhirnya mereka mulai gemetar Karena mereka tahu onta ini keluar dengan mukjizat dan Nabi Saleh ini kalau benar repot Akhirnya mereka punya rencana. Kata Allah, Kata Allah subhanahu wa taala, wakana fil Madinah titis aturahtin yufsidunat fil arqil walayuslihun. Dan di kota di kota tersebut kotanya kaum samud ada sembilan orang. Mereka berbuat kerusakan dan mereka tidak melakukan kebaikan. Kalu tak, sama Mereka bersumpah dengan nama Allah. Mereka beriman kepada Allah. Bahkan bukan hanya kaum Quraisy yang beriman kepada Allah. Kaum Nabi Saleh juga beriman kepada Allah. Hanya saja mereka berbuat kesyirikan. Makanya Allah mengatakan. Kalau takkosamu billah. Lanubayitannahu <todongan> wa ahlahu. Thumma lanakulanna liwaliyihi. Ma syahidna mahlika ahlihi. Wa innala sadiqun. Mari kita bunuh Nabi Saleh. Kita serang malam-malam. Kita bunuh dia dan keluarganya. Disebutkan oleh Ibn al rahimahullah. Mereka bersepakat. Kata mereka ini Saleh. Kalau Saleh benar. Kita bakalan mampus tiga hari lagi. Kalau gitu kita bunuh dia saja. Dia mampus dulu sebelum kita mampus. Ini rencana mereka. Karena mereka takut ini. Jangan-jangan benar ini. Dan mereka ada keyakinan, ada kekhawatiran bahawa saja jenis Nabi Saleh. Tiga hari selanjutnya akan datang Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya mereka mengatakan sudah. Dia mati dulu, kita mati sama-sama. Dia mati dulu baru kita. Ya. Akhirnya mereka pun berjalan. Menuju ke rumah Nabi Saleh. Untuk membunuh Nabi Saleh. Tapi Allah membuat makar kepada mereka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wah makaru makran, wah makarna makran, wahum layysh orun. Mereka buat makar, namun Allah juga punya makar dan mereka tidak sadar atas makar Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan mereka dan marnahum wa kaum Allah hancurkan mereka sebelum kaumnya. Jadi sembilan orang ini tewas sebelum apa? Tiga hari datang. Maunya bunuh Nabi soleh mereka tewas ziluan. Akhirnya Al Habib Mekheshir menyebutkan riwayat. Jadi orang-orang yang lebih saleh dibunuh hari Rabu. Dibunuhnya hari apa? Rabu. Hari pertama hari Kamis. Wajah mereka mulai pucat. Hari Kamis itu hari pertama. Lewat hari pertama selamat mereka. Hari berikutnya hari apa? Jumat. Disebutkan wajah mereka mulai memerah kalau enggak salah pokoknya wajahnya mulai berubah-ubah, mulai gemetar. Lewat hari Jumat Tiba hari Sabtu, wajah mereka mulai menghitam. Kenapa? Artinya ketakutan. Setelah tiba hari Ahad, maka mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan adab apa yang akan datang. Tiba-tiba adab tersebut datang dengan tiba-tiba fa'akhwadathumur sayhah fa'akhwadathumur rajafatu Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras dan gempa yang sangat keras. Ya, akhirnya mereka pun tewas seketika dalam waktu yang sangat singkat. Inilah kisah ya kaum tamut yang mereka juga memiliki kekuatan, mereka mampu untuk memahat batu menjadi rumah, dan ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. seakan-akan Allah berkata, wahai orang-orang kafir Quraisy, ada kaum yang kalian tahu, kaum Samud yang hebat, yang bisa memahat gunung menjadi rumah dan rumah-rumah mereka masih ada orang-orang kafir Quraisy kalau berjalan menuju negeri Syam, mereka akan melewati biar Samud, dan sampai sekarang masih ada dan mereka tahu bagaimana asar bekas-bekas peninggalan kaum Samud, namun mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang nabi dengan tentang Firaun. Kata Allah Subhanahu wa taala, Wa Fir'aunatil Autat. Dan Firaun yang mempunyai pasak-pasak. Al-Autat di sini ada tiga pendapat di kalangan ahli tafsir. Ada yang mengatakan Autat artinya junud. Pas artinya Firaun yang memiliki pasukan yang banyak. Dan kita tahu bahwasanya Firaun tatkala mengejar Nabi Musa, dia membawa seluruh pasukan yang jumlahnya sangat banyak. Ada yang mengatakan Al-Autat adalah pasak-pasak yang dipasang tali. Fir'aun dahulu kalau meng meng mengadab Bani Israel, maka diikat Bani Israel tersebut dengan tali. Kakinya yang kiri diikat dengan tali, kakinya yang kanan diikat dengan tali, tangan kanan diikat dengan tali, kaki kiri diikat dengan tali, kemudian ditarik dengan kuat. diletakkan batu di atasnya sehingga kemudian tersiksa sampai meninggal dunia. Maka Allah menyebutkan Zil-Autat. Yang menyiksa dengan Al-Autat tali-tali pasak tersebut. Tafsiran yang ketiga bahwasanya Firaun Zil Autad Firaun memiliki tempat permainan yang dibuat dengan pasak autad ya seperti apa namanya stadion olahraga mungkin main futsal seperti itulah kira-kira artinya ada lapangan yang dibuat untuk bermain-main mereka berhura-hura yang dibuat dengan tali-tali pasak ya. kemudian dijadikan tempat mainan dan ini tafsiran tidak pertentangan semuanya benar Firaun begini dan begini dan begini dan Fir'aun yang sangat angkuh tersebut, ternyata Allah binasakan. Allah binasakan, sebagaimana disebutkan para ahli tafsir. Nabi Musa alaihissalam, ketika melewati lautan, ya, Laut merah maka dia pun memukulkan tongkatnya, maka laut pun terbuka sehingga Nabi Musa dan para pengikutnya melewati laut tersebut. Ketika Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya melewati laut tersebut, hal ini disaksikan oleh Fir'aun dan pengikutnya. Ini mukjizat yang luar biasa. Mu'jizat yang luar biasa, bayangkan laut terbelah, tiba-tiba kering, tidak becek, Allah jadikan jabasan, kering, dan mudah dilewati oleh Nabi Musa dan para pengikutnya. Akhirnya tatkala Nabi Musa dan pengikutnya sudah lolos, Fir'aun baru masuk di mulut apa pantai. Tatkala itu disebutkan, dia ragu-ragu untuk masuk. Akhirnya, anak buahnya menunggu Fir'aun yang dulu masuk. Dia kan bos masuk di luar. <laughs> Fir'aun pintar, ya, ini saya pernah jelaskan cerita tentang cerdasnya Fir'aun Luar biasa Fir'aun cer Fir cerdas dalam berdebat dan ini disebutkan oleh dalam Al-Quran Banyak bagaimana dia sangat pintar ngomong ya? Dia mengatakan apa? Datang Iblisnya mengatakan Lihat, laut tetap terbuka Untuk Tuhan yang untuk lewat Berarti apa? <laughs> laut tetap, kan tidak tertutup Wattrukil baharurahwan Tadkana Musa ingin menutup memukul lautan untuk tertutup Allah tegur Biarkan laut terbuka kata Allah Subhanahuwataala. Inna humjundu mukraqun mereka adalah pasukan yang akan tenggelam. Jadi Musa memukul laut untuk kembali Allah bilang jangan. Biarin. Fir'aun mengatakan, itu hm, lihat laut terbuka ini karena saya Tuhan mau lewat. Tunduk kepada saya laut tersebut. Akhirnya anak buahnya pun ikut. Ayoh kejarmu. Begitu sampai tengah mati semuanya. <laughs> Dan ini, uh, di Fir'aun dibandingkan dengan kaum Quraisy tidak ada apa-apanya. Kaum Quraisy berapa pasukan mereka? Sikit. Perang Badar cuma seribu orang. Perang apa namanya? Perang Khondak cuma, perang Uhud cuma uh, sedikit, perang Khondak cuma berapa? Sepuluh ribu Fir'aun disebutkan banyak sekali pasukannya. Namun mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wataala. Kata Allah Aladina Ta'awufil Bilad. Yang mereka itu semuanya telah berbuat tuqyan dan tuqyan kata para ulama adalah syiddatul maasi, wa syiddatul zulm. Mereka benar-benar bermaasi kepada Allah dan benar-benar memzulmi selain mereka. Ya. kaum az sombong dan angkuh menzalimi kabilah-kabilah lainnya kaum samud pun demikian dan kaum firaun menzalimi kabilah bani Israel mereka ini semuanya tadlau fil bilad fa aktharu fasad dan mereka melakukan kerusakan yang banyak dan ini natijah hasil dari kesombongan dan keangkuhan dari tukyan maka mereka akan banyak melakukan kerusakan kata Allah fa sabba alaihim rabbuka sawta maka Allah tumpahkan sabba dalam bahasa apa? menumpahkan apa? air dari apa? kita sabba, ma sabbal menumpahkan air dari gelas digerujuk apa? air. Seakan-akan Allah mengatakan azab yang Allah berikan seperti gerujukan apa? azab. Dan Allah mengatakan saut azab. Saut itu cambuk. Allah tidak mengatakan maka Allah limpahkan kepada mereka, Allah tumpahkan kepada mereka pedang azab tidak. Tapi Allah mengatakan cambukan azab. Cambuk lebih ringan daripada pedang. Seakan-akan Allah mengatakan kepada kaum Quraisy, Ini azab yang Allah turunkan kepada Kaum Samud dan kaum Ad dan kaum Fir'aun Azab yang kecil dibandingkan dengan Azab di akhirat Azab yang sepele Yang dibandingkan dengan azab yang akhirat Makanya Allah tidak mengatakan Saifah azab, pedang azab Tapi sota azab Artinya ada azab yang lebih Arah daripada daripada ini Inna rabbaka labil mirsad Kata Allah sungguhnya Rabbmu dalam kondisi mengawasi. Allah tidak mengatakan hanya melihat, tetapi apa? Mengawasi dan kita tahu mengawasi itu melihat dengan apa? Dengan lebih detail, lebih apa? Lebih awas kalau istilah kita. Sehingga wahai kaim, kalian wahai kaum kafirin, apapun yang kalian ucapkan, apapun yang kalian perbuat, apapun tindak tanduk kalian semuanya diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini ayat merupakan ancaman tahdid. Setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala beranjak pada Paragraf berikutnya Untuk menjelaskan Kesalahpahaman orang-orang kafir Quraisy Atau orang kafir secara umum Orang-orang kafir Quraisy di Fasih Mekah Menekan orang-orang kaya Umayy bin Khalaf, Ubayy bin Khalaf, Abu Jahal, Abu Lahab Orang-orang kaya Sementara kaum muslimin orang-orang miskin Kebanyakannya orang-orang miskin Bilal, kemudian Ammar bin Yasir Dan sahabat-sahabat yang miskin Tidak kaya raya dan tidak hebat Sebagaimana Orang-orang kafir kuraj, sehingga mereka menyatakan kami orang yang mulia, buktinya Allah berikan kami kekayaan, buktinya Allah berikan kami apa namanya uh, martabat yang tinggi. Maka Allah sebutkan keyakinan mereka. Kata Allah, fa'amma al-insanu idama betalaahu rabbuhu, fa akramahu wana amahu fa yakulu Rabbi akraman. Adapun seorang manusia jika Allah menguji mereka, mengujinya. Dan Allah memuliakan dia, Allah berikan anugerah kepada dia. Fayaqulu Rabbi akroman, maka dia berkata Allah memuliakan saya. Wa amma idham betalahu fakadara alehi rizkahu fayaqulu Rabbi ahanan. Adapun jika Allah uji dia dan Allah sempitkan hartanya, maka dia berkata Allah telah menghina saya. Kata Allah kalla sekali-sekali tidak. Parhaldrin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Kalimat kalla. Sebagaimana jelas kalimah melukur tubi rahimahullah dan juga yang lainnya. Kalla datang dalam al banyak. Kalau kalla datang setelah ada pemahaman yang ingin dibantah. Seperti pemahaman orang-orang tadi. Kalau dapat harta berarti berarti saya dimuliakan. Kalau tidak diberi harta berarti saya dihinakan oleh Allah. Maka mengatakan Kalau datang kalimat kalla setelah pemahaman yang keliru dan Allah ingin bantah. Maka kalla artinya kalimat itu zajir warada. Artinya kalau kita artikan sekali-sekali tidak benar apa yang kalian sangkakan tetapi jika kalla datang tanpa ada sesuatu yang ingin dibantah oleh Allah sebelumnya maka kalla artinya untuk penekanan artinya haqqan artinya apa? haqqan, sungguh benar seperti kata Allah kalla innal insana layatuh artinya bukan sekali-sekali tidak manusia itu akan melakukan apa? kezoliman ar-ru'ahustagna tak dia merasa kaya, tapi haqqan sungguh benar, manusia itu kalau sudah ya merasa dia kaya dia akan melakukan kezoliman jadi kalau di sini artinya apa? Haqqan. Di sini kallaa balla tukrimunal yatim. Apa yang kalian yakini tidak benar? Bukan berarti kekayaan merupakan tanda kemuliaan. Allah berikan kekayaan kepada orang fajir dan orang saleh. Allah berikan kekayaan kepada pelaku maksiat dan orang yang beribadah kepada Allah. Allah berikan kepada si miskin, si, si muslim dan Allah berikan kepada si kafir. Bukan merupakan tanda kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Balla tukrimunal yatim. Sekali-sekali tidak Sebenarnya kalian tidak memuliakan anak yatim Allah mencela orang-orang musyrikin Arab Yang mereka tidak memuliakan anak yatim Kita tahu orang-orang musyrikin Arab Di antara adat jahiliyah mereka Kalau mereka menerima warisan Maka perempuan tidak dikasih Kalau ada anak yatim yang punya Harta warisan, maka harta tersebut mereka Habiskan, mereka tidak memperhatikan anak yatim Mereka tidak memuliakan anak yatim Terutama anak yatim yang tidak meninggalkan wali yang kuat Sehingga dihinakan oleh oleh mereka ini kebiasaan mereka maka Allah tegur bala tu yatim bahkan mereka tidak memuliakan anak yatim walatahal dzuna ala toamil miskin dan mereka tidak saling memotivasi menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin wakuluna tural saakla lama dan mereka memakan harta warisan mereka memakan harta dengan mencampur adukan antara harta yang halal dengan harta yang haram mereka tidak peduli yang penting mereka dapat harta wathuhibunal malah huban jama dan mereka mencintai harta dengan cinta yang sangat besar. Dengan cinta yang sangat, sangat besar. Di sini Allah mencela orang-orang musyrikin Arab. Kenapa mereka tidak mau bersadaqah. Kenapa mereka tidak mau memberi makan fakir miskin. Tidak memberi makan kepada anak yatim. Kenapa? jamma, Karena mereka cinta kepada harta dengan cinta yang sangat besar. Sekali lagi saya katakan. Secintaan kepada harta adalah tabiat manusia. Namun yang tidak boleh adalah mencintai harta berlebih-lebihan. Sehingga menjadikan harta yang mengatur kehidupan kita Memasukkan harta dalam apa? Dalam hati Sehingga mencintainya dengan kecintaan yang Luar biasa, jadilah seorang penyembah harta Sebagaimana sabda Nabi SAW Ta'isa abdu dinar, ta'isa abdu dirham Celaka penyembah dinar Dan celaka penyembah dirham Ayat ini juga menjelaskan Bagaimana perhatian Nabi SAW Tentang anak yatim Dan memberi makan kepada fakir miskin Padahal ayat ini turun Di fase mekkah kita tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu di masa Makkah kebanyakan ayat turun tentang masalah akidah. Kebanyakan ayat turun tentang apa Masalah akidah. Kapan turun ayat-ayat berkaitan dengan ahkam tatkala Nabi di Madinah. Baru muncul turun ayat tentang apa, Siam, tentang haji, tentang zakat semuanya di Madinah. Tetapi ternyata sejak di dibuka sudah turun ayat-ayat yang menganjurkan untuk memberi makan kepada fakir miskin. Untuk merhatikan anak yatim. Oleh karenanya perkara masalah menolong orang lain merupakan perkara inti dalam agama. Manusia di, diperintahkan oleh Allah untuk membantu sesamanya yang dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah seperti anak yatim dan juga fakir-fakir miskin. Setelah itu Allah menyebutkan tentang hari kiamat. Kata Allah, "Kalla idza dukatil ardu dakkan dakka." Kalla di sini sebagian ulama mengatakan maknanya hakkan. Karena tidak ada kalimat sebelumnya yang ingin dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana Allah mengatakan kala idah dukatin ardudakkan dakkan, dakka. sungguh tatkala bumi digoncangkan berulang-ulang, dakkan-dakkan digoncangkan. Ada dua tafsiran di kalangan para ulama. Apa yang dimaksud dengan dakkan? Dakkan artinya digoncangkan. Ada yang menyatakan dakkan artinya yang tinggi diratakan, yang tinggi di diratakan. Dan ini sebagaimana ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang ahwal yaumul qiyamah tentang dahsyatnya hari kiamah. Bawasnya bumi dirubah. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Yawmatu maddalun ardu gairal ardu. Bumi dirubah, bukan sebagaimana semula. Bumi dimodifikasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, wa'idhal ardu Muddat tatkala bumi ditarik. Sebagaimana ditanya kulit. Kulit kalau ditarik, datar. Oleh karena Allah mengatakan, Nata lah rafiha iwajan wala amta. Kau tidak akan melihat di bumi tersebut ada gunung ataupun lembah. Tidak ada, datar. Bumi yang tadinya bulat, Dinatarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga lebih luas, cukup bagi seluruh penghuni bumi, ya, sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kemudian Allah turunkan matahari dengan jarak apa satu, satu mil. Sehingga Ikhwanillahul Afdal Bidin Azanilahokiyakum. Ketika matahari diturunkan dalam jarak satu mil, semuanya terasa panas dengan sama rata. kenapa bumi apa sih? diratakan, gunung-gunung dihancurkan. Kata Allah Kalaila ida dukkatil arbu datkan datga. Apabila bumi diguncangkan berulang-ulang. Wajah arabu kawal malaku sofwan sofa. Maka datanglah Robmu dan para malaikat dengan bersaf-saf, yaitu lifasil khodok. Para ulama sepakat yang dimaksud dengan datangnya Allah yaitu untuk memulai persidangan. Jadi ayat ini seakan-akan menjelaskan setelah bumi diratakan. Manusia dibangkitkan di padang mahsyar maka mereka menantikan kedatangan siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari tersebut, ya, fi yoomin kana miqudaruhu qamsina al satu hari seperti 50,000 tahun. Faidahum qiyamu yang nurun. Tiba-tiba mereka berdiri menanti kedatangan Allah dengan penantian yang sangat lama dan dengan penuh kepayahan. Oleh kerana Allah sebutkan pada hari tersebut orang-orang datang kepada Nabi Adam alaihissalam, mereka mengatakan, Ya Adam, anta abul bashar. Engkau adalah nenek moyang manusia. Khalaqaka Allahu biyaday. Allah ciptakan engkau dengan kedua tangannya. Wa asjada Allahu lata malaikatahu. Allah menjadikan malaikat sujud kepada engkau. Alata ra'ana nabi? Tidakkah kau lihat apa yang kami rasakan? Alatasfa'lana inda rabbik? Tidakkah kau beri syafaat bagi kami di sisi Allah Subhanahu Syafaat bukan menolong mereka tapi syafaat untuk mulai persidangan. Karena mereka tidak kuasa menahan kepayahan pada hari tersebut. Maka apa kata Nabi Adam AS? Nabi Adam AS meminta uzur. Dia mengatakan saya telah bersalah. Saya telah mendekati pohon yang dilarang oleh Allah untuk saya dekati. Padahal kita tahu kesalahan Nabi Adam tersebut sudah dimaafkan oleh Allah atau tidak? Sudah. Dia sudah bertobat kepada Allah. Fadabah ya. alaih katalah Allah terima tobatnya. Namun tak kala hari yang sangat dahsyat tersebut. Meskipun tobatnya sudah diterima oleh Allah Nabi Adam takut. Nabi Adam takut. Demikian juga setelah mereka datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Antara khalilurrahman antaku kasih Allah wahai Adam, wahai Ibrahim berilah syafaat bagi kami di sisi Allah subhanahu wa ta'ala untuk mulai persidangan maka Nabi Ibrahim mengatakan, saya pernah berdusta tiga kali. Ya ikhwan, antum lihat Nabi Ibrahim berdusta, bukan dusta yang keliru bukan dusta yang sore tetapi dusta yang tauriah istilahnya apa? tauriah dan dusta itu pun demi dakwah dusta pun demi apa? Di Mijawah, meskipun demikian dia tidak berani untuk memberi syafaat karena takut dengan kesalahan ini. Doa yang pertama, Pak Nabi Ibrahim tatkala melewati negeri Mesir bersama istrinya Sarah, kemudian Nabi Ibrahim berkata, kalau ada yang bertanya kepada kepada aku tentang engkau, maka saya akan bertanya, engkau adalah saudaraku. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya tidak tahu ala wajhil al di atas muka bumi ini yang beriman kecuali saya dan kamu, maka saya katakan kau saudaraku. Artinya saudara dalam is. Islam dan ini terpaksa dilakukan oleh Nabi Ibrahim seandainya Nabi Ibrahim mengatakan ini istriku, maka akan diambil oleh sang raja dan Nabi Ibrahim mungkin dibunuh, istrinya dirampas, tapi kalau dikatakan ini saudariku Nabi Ibrahim dilepaskan, tidak dibunuh oleh karena Nabi Ibrahim terpaksa mengatakan ini adalah saudariku dan ini bukan dusta yang sore, tapi ini tauriah, ini pun disesalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dusta yang kedua saat kala manfa'ala hadha bi'a di hadirah Siapa yang menghancurkan Siapa yang menghancurkan patung-patung patung-patung kami? Eh, uh, tatkala mereka bertanya, siapa yang menghancurkan patung-patung kami? Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Fatasa'aluhu <tutul> kabiihum hadza fas'aluuhum in kanu yang menghancurkan patung-patung kecil ini kata Nabi Ibrahim alaihissalam lihat ini juga dosanya bukan dosa yang sore kata Nabi Ibrahim alaihissalam yang menghancurkan patung-patung adalah patung yang paling besar kalau tidak bertanya tanya mereka yang kecil-kecil kalau mereka bisa ngomong karena kan Nabi Ibrahim mengatakan yang menghancurkan patung-patung kecil adalah patung yang besar kalau mereka bisa ngomong. Karena mereka tidak bisa ngomong berarti bukan patung yang besar tapi saya yang menghancurkan. Kamu tidak? Sama seperti orang mengatakan di Sulawesi ada patung Syekh Yusuf. Patung Syekh Yusuf itu kalau kamu panggil dia Syekh Yusuf kalau dia dengar panggilanmu dia akan balik. Cuma dia tidak bisa dengar maka dia tidak balik. Seperti itu. Artinya Nabi Ibrahim Alisana tidak berusaha yang sore. Demikian juga kerana Nabi Ibrahim diajak untuk menghadiri acaranya orang-orang musyrikin. Maka dia mengatakan, ini sakim. Saya sakit. Dan sakim datang dalam isim fa'il. Sakim dalam isim apa? Fa'il. Dan kita tahu dalam nahus isim fa'il menunjukkan masa depan. Seperti untuk kita mengatakan, kamu mau ke mana? Ana zahib. Saya akan pergi. Belum pergi tapi saya akan apa? Pergi. Dan dia mengatakan, ini sakim. Saya akan sakit. Ini tidak dulu Ustaz. Namanya manusia pasti pernah sakit, iya atau tidak. Dan dia mengatakan kepada Ibrahim apa? Said marif tu bahwa yesfin. Kalau saya sakit dan dia benar sakit. Oleh katanya dosanya Nabi Ibrahim tidak ada yang dosa sore. Semuanya demi Allah. Namun tatkala itu Nabi Ibrahim ketakutan. Dia mengatakan nafsi nafsi, masing-masing urusannya pribadi Idhabu idahwairi. Pergilah kepada nabi yang lain. Bagaimana dengan kita kita yang Dosanya sangat banyak dimaafkan nggak nggak tahu parah ya parah atau tidak dosa-dosa kita ini Allah mustahil ah. semoga Allah mengampuni dosa-dosa dosa-dosa kita dan saya ingatkan diantara hal yang sangat membantu mengampuni dosa-dosa adalah menutup ilmu ingat sahabat Nabi saw wa innal al alim layasta qurulahu manfis sama watiwa manfil arq hatal hitan fil bahar semuanya orang yang berilmu akan dimohonkan ampunan oleh penduduk langit dan penduduk bumi, sampai ikan-ikan yang ada di, di lautan. Di antara sebab maghfirah yang besar adalah menuntut apa? Menuntut ilmu. Pada hadirah Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya Nabi Muhammad SAW mengatakan ana laha, ana laha. Saya yang akan meminta syafaat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi pun sujud di bawah ars. Sujud yang lama, menguji Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, ya Muhammad irfa' ra'asak. Wa sal tu'ta'a wa syfa'a tu syafa'a angkat kepalamu engkau berilah syafaat dan akan diberi syafaat mintalah kau akan dikabulkan maka Allah pun turun ya datang untuk melaksanakan hari persidangan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa kata Allah waji'a yauma idin bi setelah disidam dihisap, setelah ditimbang maka dihadirkan neraka jahannam dilihat oleh orang-orang Kafir dilihat oleh para pelaku maksiat dan mereka ketakutan pada kali itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yuk yauma idin lah saboona al zimamin saboona malakin yajurunaha." Raka dihadirkan, didatangkan, memiliki 70 tali, tujuh ribu tali dan masing-masing tali dibawa oleh tujuh ribu malaikat. Ada 4 miliar 900 juta malaikat yang tarik menghadirkan apa? neraka jahannam. Kita enggak tahu besarnya malaikat kayak apa, kita enggak tahu talinya besarnya kayak apa, kita enggak tahu antara tali yang satu dengan tali yang lain besarnya kayak apa. Yang jelas yang jelas, jelas uh, neraka sangatlah luas ya. sangatlah luas. Maka dia sering mengatakan hal mim mazid, masihkah ada tambahan, masihkah ada tambahan. Bahkan matahari dimasukkan dalam neraka, bulan dimasukkan dalam neraka. شكرا الله سبحانه وتعالى استلاهيه تس تس بلوم ميت Kata Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mereka melihat Neraka jahannam dihadirkan Kata Allah Yawma izin Yatadhakarul insan Wa anna lahu zikrah Maka tatkala itu Manusia akan ingat seluruh Apa yang dia lakukan Ya Dalam ayat yang lain Kata Allah subhanahu wa ta'ala Yawma yatadhakarul insanu ma saa. This, this, this, this, this, this, this. Napa? Terima yes dari nan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala tatkala mereka melihat mereka ke maka kata Allah yauma idzi yadzakkarul insan maka pada hari tersebut manusia ingat ya. apa yang mereka ingat di sini lebihnya tidak disebutkan ingat seluruhnya sebagaimana dalam ayat yang lain ya ya tadzakarul insan ma akan dia ingat seluruh apa yang pernah dia lakukan secara detail di sini ma'amah usulah memberikan faedah keumuman Ingat seluruh yang pernah dia lakukan Seluruh pandangan haram yang pernah dia lihat Seluruh ghibah yang pernah dia ucapkan Seluruh pendengaran haram yang pernah dia lakukan Seluruh hasad, Seluruh uh, riak Yang detail-detail semuanya akan dia ingat pada hari tersebut Maka apa faedahnya Tatkala itu dia ingat Tidak ada faedahnya Sudah tidak bisa dia selamatkan, seluruhnya sudah terjadi Tinggal dihisap, tinggal masuk neraka Atau masuk masuk surga Kemudian Allah berfirman, dia berkata Ya kulu ya laytani koddamtu lihayati Dia berkata Seandainya, dahulu aku beramal Demi kehidupanku Ay koddamtu fid dunya lihayati fil akhirah Seandainya saya dulu beramal di dunia Untuk kehidupanku yang sesungguhnya Di akhirat Ayat ini Kebanyakan ahli tafsir menyebutkan Ayat ini adalah ucapan seorang yang mukmin. Banyak ahli tafsir menyebutkan saya baca buku tafsir banyak yang menyebutkan bahwasanya ini perkataan seorang mukmin. Apalagi orang kafir. Ayat ini menunjukkan seluruh orang mukmin dan orang kafir menyesal. Orang mukmin menyesal kenapa? Menyesal tatkala dia melihat kenapa dulu saya tidak beramal soleh lebih banyak daripada sekarang. Kenapa dahulu saya tidak salat malam lebih banyak rakaatnya? Kenapa dahulu saya sedekah cuma ragu-ragu sedikit-sedikit sampai akhirnya maut menjemputku. Kenapa dahulu saya tidak tebar senyum? Bukankah kalau kata Rasulullah SAW, tabes sumu kali livi waji akhi ka sodaka senyum di hadapan saudaramu sodaka. Kenapa saya senyum jual mahal senyum? Menyesal semuanya, menyesal. Dan semua mukmin akan menyesal. Kenapa? Karena surga bertingkat-tingkat, tidak sama. Surga bertingkat-tingkat. Bid'ah darinya pun beda, tidak sama. <laughs> beda dari hebat ini beda dari <laughs> lain dengan yang di atas. Semuanya menyesal ikhwan, semuanya menyesal. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan atau Allah mengatakan, فَمَيَّأْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرَ يَرَهُ وَمَيَّأْمَ الْمِثْقَالَ ذَرَّةً شَرَّ يَرَهُ sedikit apapun yang kalian lakukan sebesar dzarah maka kau akan melihat hasilnya. Makanya Nabi SAW menyuruh kita beramal meskipun sedikit apapun. Makanya Nabi SAW mengatakan لا تَكِيرَنَ نَمِينَ الْمَأْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنْتَلَكَ الْبِأْهِ كَبِيْبَاجِهِنَ تَالَكَ jangan kau Meremehkan sedikit kebaikan pun, meskipun kau bertemu dengan saudaramu dengan senyuman. Senyuman ini, antum cuma buka gigi sedikit, ini ada pahalanya nanti. Ini bisa merubah kualitas bidadari, <laughs> merubah kualitas surga yang akan antum masuki dengan senyuman. Jangan antum meremehkan. Bahkan Nabi Salawatullahu Alaihi Wasallam mengatakan, Fataku nara walau bisikit tamra. Jaga lah diri kalian dari neraka jahannam, meskipun hanya dengan se sebelah. Sepenggal korma Rasulullah tidak mengatakan sebutir korma Rasulullah SAW mengatakan bahkan meskipun sepenggal korma Separoh korma Artinya apa? Hadis ini bukan Rasulullah SAW mengajarkan, menganjurkan kepada kita Dan mengajarkan kepada kita Untuk pelit dalam bersodak Tidak Punya korma satu ton cuma sedekahnya separoh korma Tidak Maksudnya kalau kamu tidak punya uang Dan tidak kamu bisa bersodaka kecuali sepenggal korma Maka jangan remehkan Jangan remehkan Meskipun sepenggal korma ini bisa bermanfaat di akhirat tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Islam Islam Maha Adil. Allah Maha Adil. Sedikitpun ya kebaikan yang kita lakukan tidak ada yang terlupakan. Meskipun mungkin kita lupakan, meskipun tidak ada orang yang lihat, tapi semuanya diingat oleh Allah dan akan ada balasannya. Famayya'mal mitsqala dzarratin khairan yara. Barang siapa yang melakukan kebaikan meskipun sedikit dia akan melihat hasilnya. Lihatlah seorang mukmin di hari kiamat kelak, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati ketika dia melihat surga. Dia mengatakan, seandainya dulu saya beramal soleh lebih banyak. Sekarang sudah umur 60 tahun. Nanti lagi mampus. <laughs> menyesal saya. Mending menyesal sekarang. Masih ada waktu mungkin 5 tahun, 7 tahun untuk banyak beramal soleh. Tapi kalau sudah meninggal dunia, Apa faedahnya menyesal? Bagaimana lagi dengan orang-orang pelaku maksiat? Tentu akan lebih menyesal dengan apa yang telah mereka lakukan di akhirat kelak. Para hadirin rahmatinya oleh Allah SWT kata Allah fa yauma idzillahu yu'adzibu ahad maka pada hari tersebut tidak ada yang mengazab sebagaimana azabnya Allah wala yusiqu wa ahad dan tidak ada yang membelenggu tidak ada yang mengikat sebagaimana ikatan Allah betapapun azab yang dilakukan oleh seorang di dunia ini meskipun dia bertafannun dia berusaha melakukan azab yang sangat pedih tidak akan sama dengan azabnya Allah subhanahu wa taala mau dia siksa dengan cara apapun siksaan dia akan kalah dengan siksaan Allah di akhirat tidak akan sama Bagaimanapun dia cara mengikat manusia untuk menyeret untuk menyiksa tidak akan sama dengan idil aglalu fi anatihim wa masalah silius habun Allah meletakkan belenggu di leher-leher mereka dan Allah ikat dengan rantai-rantai tidak akan sama dengan rantainya Allah di akhirat di neraka jahannam tidak akan sama dengan ikatan belenggu besi Allah di neraka jahannam kemudian setelah itu Allah subhanahu wa taala berfirman setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang uh, dibinasakan oleh Allah orang-orang kafir Allah tutup dengan orang-orang yang beriman kepada Allah. Allah mengatakan, Ya ayat nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang. Ya tenang di sini banyak perkataan alul Tabrîr ada yang mengatakan tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang, aman dari azab neraka Jahannam. Tenang dari Kedahsyatan hari kiamat. Kemudian tenang artinya beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tenang artinya yakin dengan hari akhirat. Ini jiwa-jiwa yang selamat, jiwa-jiwa yang tenang. Ilahi ila Rabbi kiral mardiyah kembali engkau kepada Robmu dengan hati yang puas dan dirido oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fadhuhulif ibadi maka masuklah kalian ke dalam, masuklah engkau ke dalam hamba-hambaku jamaah hamba-hambaku wadhuhulif janati dan masuklah engkau ke dalam surgaku. Demikianlah para hati yang mati Allah Subhanahu Wa Taala kajian kita tentang tafsir surat Al-Fajr semoga bermanfaat bagi kita dan sebagai pemberi peringatan kepada kita agar kita lebih banyak beramal saleh wabillahi taufik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh